رب العالمين وصلهم وصلهم وصلهم وعلى أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فلم دريني تقنغة مالله تما ظريشم منير أبسلوط وصلوات من محمد صلى الله عليه وسلم بشكتة إذا أطلتش أبسل مطمئن ديرين ديتنا كامتت الثلاثم أدرسنا ساتشم بازت أعياتصامت كيوش نجونا رابة që do ta shqiptojmë këtë temë garancitat për ruajtjen e roxionalitetit në fe-sallallahu subhanahu wa taala. Allahu jalleu ala. Zoti ion i cili na ka krijuar dhe na ka mësue këtë fe, përmes të dërguimit ton sallallahu alaihi wasallam, na ka lan disa garanca të cilat do të jenë deri në ditën e gjykimit, deri në ditën kur edhe njëri u i fundit në sipërfaqen e tokës të dharon emrin Allah, edhe do ta sjell Allahu xhellahu ala kiametin. Kur do ndodhin edhe fenomene të mëdha fizike, po. Edhe fenomene të mëdha, ngjarje të mëdha në në botë, deri në atë moment të vëllazërt nuk ka diçka që Allahu subhanahu wa taala ka rrit mashi msofaq. A e di ti jetë pejanar çikon orth? Qen orth për të rritur fenë. Edhe më brapa Muhammed sallallahu alaihi wasallam çikalon. Allahu jelle wala wa dietar, të vërtet apo sikur si përmendom dje, grup të shqetësuem, palë të ndihmuhme nga Allahu jelle wala ata ka në vetë bartaruit fain Allahu subhanahu wa taala. Edhe na shojmë se në përditshmërinë ton firma të ndryshme, ekonomitë të ndryshme, ë eh, prodhimet të ndryshme kanë probleme origjinalitetit. Kan probleme falsit. Përsa Allahu Subhanahu Wa Ta'ala aji që në ka krijun e dhe e ka ditë se njerëzit nuk kanë mundësi me jetu pa liber ka ditë se njerëzit nuk kanë mundësi me jetu pa liber anë dhe thotë Shekhu l-Islam ibnitajmi e Rahmanullah Allahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala nuk e kalonë që është jene e fes mm, të ndërtu me mbi logik e dhe mendjeve to nuk e kalonë kështu nga se mendjeve dhe logikat e njerëzve ndryshoj si pas epsheve dhe të kanëmeve por se e ka ditë që nuk ka mundësi njëri ju me mbet pa liber andaj e ka zbrit edhe fenë përmes librës fenë e vetë e ka zbrit përmes librës andaj e vëllazër në fenë ton islam e ka regula dhe ti përmendim shkurtimisht ato regula me argumentin e veta të cilat regula janë garancë për ruetin e fes Elhamdulila që Allahu Gjellu Ala këtë qështin e fes nuk e ka bërë me dorën e njerëzve الله جلال قال وَلَوْ إِتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضِ أَفْرْتَيْتَ بو تاكيش نديك ايبشن تقن من ايارز دو تشيش نشكاترو تشيلي ده توك تشيلي ده توك اشي نشكاترو اشي نشكاترو نسا أفرْتَيْتَا دو تشيش نديك أفرْتَيْتَا يكون شديد من فاياك أهواء çajet e njerëzve dashiat e njerëzve ëndrat e njerëzve të kanë me të njerëzve po të kishin shkuar sipas mendeve të njerëzve lefsa datis semawatu wel ard çeit shtat edhe toka shtat ishin skatroh se s'ka mundësi o vëllezër edhe kjo e hapësirë që na në të cilën jetojmë na edhe kjo e ka vërtetën e vet edhe çeit edhe toka e ka vërtetën e vet dhe se allah subhanahu wa taala kët gjithçka madhe kët gjithçka madhe e ka krijuar për çka të fë Perfëna vet. Andaj pas kemi baza, rregulla që janë garanc. Garancia e parë buzëzë. Ësht ajo. Çu do ta mësojmë na, në këtë sherija është ia dinullah. Që sheriati i Allahut është feja e Allahut e vërtetë, që Allahu është pajtuar për musliman deri ditë në ditën e gjykimit. Dhe kjo është sheriati i fundit i Allahut, i cili sheriati nuk pezullohet, nuk largohet prej njerëzve me ndonjë sheriati tjetër sikurse edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është dhvula pejgamberis Allahu i gjallë ka thon Kur'an "Wamay yabtaghi ghayra al-islam diniyyan falan yuqbal min" kush praniës ve kërkon fe tjetër pos islamit nuk pranohet ajo fe ky është argument se sharia e Allahut është sharia e fundit ka pas shumë sharia të tjera vëllazër lege dhe legjislacione shariaike për u nas Allahut dhe se Allahu nuk pranon dhe një shëriat tjetër. Ibn Hezm el-Endelusi. Allah pas më shirue. Djetari i madhë i muslimanve thot, nëse, në kohën ton, do të kishin pas të uratin e vërtet, ingjilin e vërtet, nuk lejot as njëherë të gjikohet dhe të qeveriset për mes të uratin dhe ingjilit. Dhe do të kishin të qenj kufër me gjiku si pas të vërë. Si pas të vërtet, libër të llutë të lutë ç'është pezulluar me kur'anin me sherratin e kur'anit me sherratin e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem tash mendoni vëllezër si çka kishme pastan i bën hazmi për demokracinë edhe komunizmin edhe socializmin edhe sisteme tjera. O men yebtari ghayra alislam dini kush tenton kush kërkon jashtë islamit fe fela yuqbala min kush kërkon sistem dhe kushtetut jashtë islamit fela yuqbala min Allah subhanahu wa taala Pra, garantës e paro se të Allahu pranohet vetën feja islamë. Neve muslimant, nëse dëshirojnë mendjek fejnë që Allahu e karuit, fejnë tonë, që Allahu gjele e karuit, duhet të koptojnë sot edhe përgjithmonë. Ata se fej e vetë me e pranohet të Allahu, është islami. Dhe se islami si i tijil o dhe zër, nuk pranohet fej tira si motra, si kur që i si mundohet mi bo, fej si motra kristelizmi dhe jahudizmi dhe konfuqizmi dhe budizmi dhe fej të tjera të shumëta dhe shëllim një bo, fej si motra të njëshme janë si kur që në dëgjojmë deklarata prej njerëzve të cilët shiten se janë musliman madje shiten se janë kriotar të shteteve muslimane madje shiten se janë hafazlar dhe të njëshme ku thënë se neve me kristelizmin kemi vetëm disa dalimet teknike nuk janë dalimet teknike atë dhe ndalime rejësore esenciale që zgudzon besimtari asë njëherë me dyshun ato andaj, piesa e parka na? garance e parka qenë ka ja se ta Allah u pranohet vetëm islami kur thurë ta Allah u pranohet vetëm islami jo islami paramendu me njerëzve jo islami tjil po islami të cilin e kam suleve Muhamedi sallallahu aleyhi sallam si sistem është feje vetë me pranohet Allah andaj, me islamo dhe zër me këtë që e përmendëm me këtë garanës në regullë që e përmendëm nuk pranohet islam demokrat islam liberal së kushit pratenënë njërëz islam jahudik islam i kristalizum islam i dërvishizum islam i rafidizum të rafidave dhe islam të shirkut dhe islam të të të rafid razvorave dhe islam të lutje së evliyadhe për një gjatë që i lutët vetëm Allahu Subhanahu Wa Ta'ala dhe islam i Suleimanjive dhe islamet të tila nuk pranohën të Allahu Subhanahu Wa Ta'ala edhe nëse njerët equin atë islam sikur që equin Iranin republika islamike republika islamike equin atë ajo shumë larkë për islamit ajo shumë larkë për islamin nga se islami i Iranit është lëzër krishtarizm islami i Iranit është krishtarizm عند الله جل وعلا لو قرانوا في تياتر وتمسفيا اسلام ارغومنت اايت تاتابيس سوره ال عمران ومن يبتغي غير الاسلام دي فلن يقبل منه كشتن فان تياتر كشنان في تياتر بس اسلام فلن يقبل من لو قرانوا في ا سي سي فبرزيمه ا اس ندريش عندو نظره الاسلام من الاسلام على يوم مثلا ديمو اسلام سي قرشي كتا باين Partit Demokristiano, që ndërgjohemi në Gjermani atyra të tjetra, a ka kuksun Islam, Demo Islam? Tantò un disaccordo in quelle soste me botta, porque es prano tal Allahu alaa. Andaj kur thot për Islam Allahu zar, nuk qesh vetëm për katcim në Islam por është sistem. Ës sistem. E dytë, për rregullava, iktimalu sharia. Ne ve muslimant, besojmë se Allahu e ka plotësua dhe e ka prosur shariat. Dhe kjo ndërlidhet me atçë e përmendëm më parë për rregullas se islami tjetë ka fëjërvetme e, e pranon me të Allahu dhe si e till Allahu kët shariat, kët sistem nuk ka plotësuar. Nuk ka plotësuar kët shariat. Shariat e Allahut, legjislacioni islam është i përkryer, është i përsoshtë për anëskuina, i përsoshtë. Na Allahu nuk e ka përsoshtë. Edhe shariat e Allahut është i përsoshtë. Shariat e Allahut Allahu Edhe në momentin kur muslimani e mbron krishterin se nga s'ka paguë gjizje dhe nuk e lejon asnjëherë atë me preh muslimant pa hak, edhe në momentin kur atë pran dotor Islami nga se ka vjedhë dhe ka dëshmitar për ata, është i plot. Ua mur mendja njerëzve këta pas u amur. Islami edhe kur i run kishat, të cilat kishat nuk janë çliruar me luftë, por me marrveshje. Krishti largohet për lart, për lart, por e run ushtari musliman kishat ma dje edhe në momentin që vritet a i musliman duke eru i qatë kish edhe në momentin tjetër kër ata i luftojnë ata kristalë, është i plojt o të dhe zërë edhip se si i përmenda këto dhe zërë këtërën ato kontraditat që mund më me qëku menja të tje por se shëriati islam nuk kadboje me logiken Aristotelit me logiken e sëkakit me logiken më mërmenja dhe së më mërmenja andaj shëriati islam o të dhe zërë na muslimant e besojna dhe Allahu Gjel Sharia oti sinq për krye dhe të përsost. Sharia e Allahut është e përsost. Njerëzit janë përsostë, jo. Ama sharia është e përsostë vëllazë. Duke mos i ndëgjuar, të tjert të thërrasin mundo al melë, njollos neve. Me na shoh Sharia. Është inovativ vëllazë kur na apo nuk kemi të sharia, nuk e dim se çka është sharia. Wallahi njerëzit nuk e janë sharia. Wallahi njerëzit nuk e janë sharia. Po ta janë njerëzit sharia në realitet. Wallahi shikih me dash shkiyet para muslimanve, kanë me dashur, nga se nuk ka sistem më të mirë, më të përkryer. Nga se Allahu subhanahu wa taala e ka përsosur ata. Allahu subhanahu wa taala e ka përsosur ata. Ai i cili na ka kriju mendjen, e trupin, organet, edhe zemrën, edhe e din shumë mirë se çfarë malli është njeriu, Allahu xheloaala, Allahu ai është i cili ka vendosur sistemin. Jo sistemet e sotme demokratike që janë në botë, kushtetuta shum të shumta që janë, të cilat sjellin ligje, të cilat u u, u shkojnë në UDI, për çefi u shkojnë kriminalve. Ligjet që vendosen në demokraci janë ligjet që u shkojnë për çefi kriminal. Ne nuk joftë në ndonjë sistem në botë, i cili në të cilin ndëhina të tërë sistemi zhvillohen krimet më shumë se në këtë sistem botror sot. Ës dokumentuar është. Ës dokumentuar është nga se vetëm nëse merën parët e drogës në botë sotë, pej kokainës që fitohen, pej Amerikës latinë që fitohen janë 4.000 miljard të hola dolarë që është fuqia e tretë botërore që du të mi thimë nge të tëtë mua betë beboa njërë, të njërës atë egzistojnë, e ku shi bankë të? Qilatë ligje? Kërë i sirën në të ligje? Po si nën hijen e sistemeve të botërore sot. Çfarë? Prandaj rregulla e dytë apo garancia e dytë, ka në mendje herë mas asaj se vetë Islami pronot sheria e Allahut është i përkryer, dhe se Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum", ne vetë sot u ka na prsosiu vefen. Sot u ka na prsos. U vefen akmaltu lakum dinakum, fa ya Allah tash të plot Allah. Valla e përkryer është. S'mungon kur gjax sherritin Allahut. Së mungon kur gjana legislacionin islam, kur gjana së mungon? Të gjitha e në të flotov, atëm se njerëzë du të amësojnë dhe të praktikojnë dhe të knatëshën dhe të tjetojnë njerëzët jetë në matë i mirë në botë. Sikur që të tjetojnë, Allah zë në kone e Isis sallallahu a.sallam. Shariat e Allah të kafilu në toko Allah zë dhe dhe të përfundon me vraxin e dëgjalit, shefit të kriminalve në botësat, shefit të kriminalve në botësat, shefit të kanë ata, e u ind që don Allahu xhellahu rakë me dalaj shefi tërë. E ka Joker fitoni ata. Kur e truat a dukum ne ke e kuqe do të dal. Kanu i nuk keç. Do të çesin atë në mëvecin e vet. Ise li është i hebrei. Dhe në fund Isa sallallahu alaihi wasallam do të zbrat në menaretin e bardhë, në kodrën e bardh në Damask. Atje vllazer do të vjen Isa sallallahu alaihi wasallam sinyeri i kty umatit. Jo si pejgamberi Allahut dhe Allah u gjellarë dhe të mundësën me vra shefin e kriminelleve në dunja sot shefin e kriminelleve në dunja sot në njën qeveris, sot e qeveris së të cilit dhe më thonë janë sot plot prej qeverive të botës a i ka ministra ta dhe krimine ministra plot ka në dunja dhe ata më ligë në vlasë dhe dhe të vjen fundi asaj dhe atër njërë dhe në kore e isë sallallaj sallam dhe medijut kanë me pa e gjithë dhe bota se si është me jetu në shëriat kanë me pa Ekonomia botërore do të shihë të realitet çka është. Dhe teknologjia e vërtetë çfarë do thjetohet? Teknologjia e vërtetë nuk është sot. Sot është ajo teknologji koc smart koc që çi gjut çenit. Të hap nik nik nik koc drevogul. Teknologjia e vërtetë do të jetojë në hinë sheriaut të Allahut. Kur një numër i madh i muslimanëve do të thajnë për një shejghov vëllezër, kështu ka thënë Sallallahu alaihi dhe sellem. Një numër i madh i muslimanëve, jo musliman, një musliman për një shegje, sa është shegaja e madhe. Në atë kodë sheka do të bostë shumë e madhë Bërë që ti ka më konë shumë i madhë Nësë të përva që në tokës Një sesh dhe që e banë musimani në atë kodë do tjetë Më mirë se Duja jo ja, dhe që ka në ta Një sesh dhe që e banë besimtari Fitimi madhë Lufta jo Lufta jo Pa që absolutin tokë Pa që absolutin tokë Ajo utopi Ajo ajo Ajo që vet i antrave Që e këmë përmenj filozofët në përlibrat e veta اذا دتيهوت من كون ان ليس لسنا ننهي شرع اللهت الله رمضان سوف ميتوا دنهي شرع اللهت اثيل شرعه اشطبط الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم صدق وقبل سوين ايوا فين كل صوت الله سبحانه اشطبط الله عز وجل اشطبطه نوكي مونغون شرع اللهت ازجا نوكي مونغون شرع اللهت ازجا و والله بسمتارت دتيهوت نيته ماتمير بسمتارت تكميتو يته ماتمير نيرزت كان ميتو يته ماتمير Vallahi nuk e din. Prandaj nuk ka luftë më të madhe që i bënë Islamit të vëllezër më shumë se radikujët. Për më shumë djyume i terrorizojnë njerëzit, i frikësojnë njerëzit. Ha, dorën ta presin. A sa dorën ndonjë apriten në bazar. Ha, disa dorën ndonjë apriten. Me marra të dhurt vetëm për dilerat të mëdhij të drogës sa ajë jo presin. Njerëzën ndonjë në Amerikën Latine, në, në, në veriore, në Meksik. A lanë bro? në përqekije, kështu më rakë, sa durë pritë në vlezër vetëm e vetëm sa ti gaz dhe zvetë nuk ja ban qepin i cilë është illith me qeverin apo që, qeveria ndoshtë është nërta qeveria është në ndorën e ti edhe shemboj shemboj kira që shumë, por nuk du, du, nuk du mu ndalë të kjo në se ndalëm e me shemboj në të banë deset e veçanta jo, në botën bashkohore sët mafios të mdoj se si ata i së ndoj njo klanin e zemunit por, dhe i kanë me rajone të ndamë ato kështu në këtë mënyrë. Kësh Sharia e izoluimit apo sigurisht që i quhen disa dietar Sharia tulghab, Sharia e mali. Po demokracia e Saudit është Sharia e mali. E Sharia e Allahut, Sharia e citatet. Sharia e civilizimit. Sharia e drejtave të njerëzve. Që Allahun elusim xhallahu ala ti Allahu fillimisht muslimanët e waren 11, pastaj tjerë të mësonë me pa realitetin e Shariatet Allahu subhanallahu teala. Pra E janë era para fëvet me pranomet e Allahut, sheria i vetë me pranomet e Allahut është sheria e Islamit. E dytë, sheria e Islamit, e sheria i plotë dhe i përsosur. E treta, tahrimu al-taqdimi baina yaday Allahi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nuk lejohet garant në fen ton islamësht, nuk lejohet muslimanit të dalë para Allahut dhe pejgamberit. Sallallahu alaihi wasallam. Edhe ky është elëth mat që përmendëm se sheria është e plotë në kan mosi këto pika që i përmendëm me qenë tvetëmu me për të janë të lidhsa me vetë. E treta, çenka nuk leo të bështitori me dal para Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam siçojtë ka thënë Allahu xhëlalul kuran, la tuqaddimu baina yedei llahi wa rasulih. Wattaqullaha. Mos deli para Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne këtu na sin t'prerëna fen Allahut subhanahu wa taala. Prandaj, çfarë më thon kjo mes me dal para Allahut dhe pejgamberit? Sa, Lezër, zdo vej për që na e vendosim për të ba Zdo iniciativ që e marim në muslimant Zdo iniciativ që e marim në muslimant Zdo thonje që e themi Nuk ban medal për Allahu dhe pe Amerit Nëse Allahu dhe pe Amerit kanë thonë po A banë në thonë në jo Jo, dhe na duke thonë po si kur Allahu Nëse Allahu dhe pe Amerit së se në kanë thonë një jo", një punës Edhe na duke thonë jo vë dhe zër Zatë jetë e se për ditë shme Jeta në njërë botë monotone Jeta në njërë në lodhë neve. Yani ndonjëherë na vjen shtypje të ndoje apo shtypje të madhe ka njëri, në veçanti kur ka depresion, a depresioni është kur njëri është i pamundshëm me zgjidhje problem. Ës depresion. Çfarë definizon depresionit? Njerëzit e harrojnë Sheriatin dhe Allah, e harrojnë Allahun e pejgamberin sallallahu alejhi dhe a fosin shqiptarçe, apo arabçe, apo turqisht. Do të thonë, s'ka problem të shqiptar vetëm. Por ja fosin e hapin mendimin e vet sikur që ja u konatin. Dhe danë para Allahut dhe pejgamberit sallallahu kto, më ndod ndonjëherë edhe prej njerëzve që predikojnë fetë. Flasin për një sem? Zotë, nuk e din tash ashtu fol hoxha apo analist politik. Sashtu nuk e di. Më më intervistuan dhe më thon, "A hoxhe? Ai të fol si hoxh apo si analist politik?" Do të më daj vëllazër. Pra se më fol si hoxh flet për dispozitat që Allahu ka thon, po apo jo. E më fol si analist, tamen më ishte analist politik, skualli dhe fol çka duhet. Me nejot është apo në sa flet në antëfes tro do mundot nuk lejohet muslimani më i thjesht në botë me dashur para allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në sa allah i ka thon haram njejon haram është allahut nuk bam i thon lejohet edhe kundra ta garantë katërt al inqiyadu al tam li din allah taala ti na shtrohemi në mënyrë të plotë sheriaut të allahut ti na shtrohemi në mënyrë të plotë Ej, fi kulli lëmuri lejse ba'daha mos i nështëru me një pjesë të fesë Allah Allahut Gjellewala Allahut e ndotira jo e të uminu në bi ba'dhë e të këfuru në bi ba'dhë Allahut Gjellewala ka thonë a i besoni një pjesës të librit e tjetër në mohëni a ban besimtartë me qenë të tjetër që i besoni një pjesës të librit e Allahut e tjetër nuk i besoni a ban me konë muslimani kështu pa Allah i muslimani se ka kështu muslimani se ka kështu Or muslimani beson të gjithë librat të Allahut subhanahu wa taala duke i njohur Allahu جل وعلا në mënyrë të, të plotë. Duke mos e pjeszu fen Allahu جل وعلا. Athe ka thonë wa thonu, ma kana li mu'minin wala mu'minati idha kadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu fi amrihim. Nuk i takon një besimtari dhe besimtare që Allahu t'gjikon dhe i dërgumit me një çështje për çështjeve. Ajt e kanë zgjidhur për ata. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اكون دشтон ne kat pun Allahu dhe pejgamberi sallallahu aleyhi dhe ve me një devim të thellë ka devimin e thell ai person i cili nuk i nënshtrohet Allahut punën e plot. Andaj Allahu jene ka thon oje qi keni besu u dhulhu fi silm kaffe. Me sa futuni në islam futuni complete. Me të rse shme plot nuk pranohet pjesëtimi sheriaut. Me thon njerëz këtu nuk konvenon me sheriaut tërë atë si ku që i hasi më dhe dhe prej injeroncave, prej sendeve që janë më pëkijat për me kajt edhe për me qesh për njëherë. Për me kajt dhe për me qesh të kone së udit, kur hoxalar shkojnë në për rastet të gjukimëve të muslimanve që i për, përkatson për në islam, edhe ju apin zxedhe një dhe, a dojnë i me shëriat me gjukua, a dojnë i me kanune me gjukua. Kjo, këtë me e thonë në një gjukat, i gjuk, i gjukatës i gjukatë është mesazhet e tjetra. Me thon Hoxha këta me kapuç që ka studiu sheriatin e Islam Islam nuk leo të ambacer. Allaj duhet t'i nashtrohemi sheriatit e Islam më një komplete, duke mos e pjeszuar. Kjo është garancia e katërt që Allahu subhanahu wa taala e ka lënë në fen ton Islam që për më ndaj rut neve Allahu subhanahu wa taala fenë 60 fitlot. E peta, wujubur raddi ila Allahi wal rasuli sallallahu alaihi wasallam inda al niza'i wal ikhtilaf. Qoftë për çdo musliman E kanë obligim të tkthehen nga te polemikës te Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qata nawallahu wa jelle wala, fa in ta naza'tum fi shay' nesperqani per nje gjah. Polemizoni, farudduhu ila Allahi wal rasulik. Thonet Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thonet Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, zalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Kesh ma mir per ardhmën e Juve. Kesh ma mir per ardhmën e Juve. Pra besimtarë Për çdo çështje që ata ndahen mes veti, thënë ku te Allahu dhe Peygamberi sallallahu aleyhi dhe sellem. Qofshin ato vota, vota parlamentare, qofshin ato parlamente, qofshin ato sisteme të ndryshme të votës, qofshin, qofshin ato shirka që bëhen, qofshin ato harama që bëhen, fatfava të ndryshme, muhabetet e ndryshme, bidatë të ndryshme, t'kremeku te Allahu dhe Peygamberi sallallahu aleyhi dhe sellem. Wallahi ka përgjigjet për këtë. Për Kailat President Xha, do ta gjen njeri vërtetë nëse ai kërkon. فانت نازعتم نسندو نهريو ان كيو نسندو نهاريو بوليميزوني اندو سي مسلمانو بوليميزو فردو اله لله والرسول اترق باسكا الهج كسونت الله و بيغامري صلى الله عليه وسلم شوملاتوست اجاشتا رد وابطال ما خالف الشريعه براي غارانتسافه تフェイス اسلامه است اسلامي, إسلامي رپليكون و ديمانتون چدو هر ات چي است گودسيم بشريات At çonë qone sot njerëzit janë bë hu atë melankolikët praktikion, dhe dëshirojnë të bëhen më të mshirshëm se Allahu subhanahu wa taala, kjo është garancë. Këto garanca vetëfisë Allahu xhela wala, nuk dëshirojnë kundëstohen njerëzit. Frigohen prej kritikës. Nëse jenë kundëstime me sheriatin Allahut, duhet të kundëstohet kundëstimi. Nëse je çë kundëstan sheriaote, kibabim, atër duhet kundëstohet vetë bod demand, ajo çë është një prej bazave të sheriaut të Islamit me Qur'an lësunat për jë amërit sallallahu alaihi wa sallam të ndaj ka thonë Muhammad a.sallam men ahtethe fi emrina hatha ma lejse minhu fa hua radd kush shpik në këtë qështjen ton diqka e të qëtë nuk është prej saj fa hua raddun këthet më rapa nuk franot të ndaj dhe ka thonë sallallahu men amila amela lejse alaihi amruna kush në vepranjeve par e të qëtë nuk është si pas asaj që nake la vepruve fa hua raddun k tan hadithe vërtet është na vërtetojnë neve këtë garancë Muhameditike, këtë garancë shjeriatike të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, radhu abtalu ma khalafa sheria. Çdo gjë që cilas ngjodhur me shjeriatin është e kotë. Çdo gjë që cilas ngjodhur me shjeratin Allahut është e kotë, nuk pranohet mëcer. Koftë ajo xihhat që bëjnë njerëzit koftë ajo lufth që bëjnë pretendojnë, koftë ajo thirrje që ata e bëjnë, koftë ajo moto që ata e thojnë, nëse është në kundërshtim A veprë apo fjalë? Me sheriatin Allah është e kotë. S'u flasim për njeriu, por ajo fjalë, ajo veprë, ajo që njerëz kanë filluar me bërë, ajo nëse nuk kanë argument në sheriatin Islam është e kotë. Nuk prano dhe nuk bën me thallasoj amin. Nuk bën me prano ata. As nuk bën me e strahua to njerzi, apo bidat, nuk bën me strehu, ngasë në mallku në juha në Muhammed sallallahu alaihi wasallam ajëri i cili strahon një bidat. Ajëri i cili e pranon një një gjë e cila nuk është prekshëratit të Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu e shtata, sedu dharae el ihdath fi ddin ay ibtida'. Për garantovat e fesë islame është se feja islame i ka pengu, i ka ndalë rrugët të cilat çojnë ka shpika në fe. Nuk lejohet në fen ton islame me shpik diçka. Para së gjithë janë adet apo me shpik? Adeti është nëse tjetër. Në fe, sheria Atë çka është feja e Allahut, a bën më shqip diçka më shtua? Më i bë, prej 2 deri në 4 të vendosat, 3, më mirë. Si pas logjika e Aristotelit, pe ndrin 3 më mirë. Nuk bën atëherë. Edhe të tjera plot prej sende në fe, nuk bën me shtuat ose në. Por do të mbajnë sigurt që janë. Ritualet i fejes islame do të mbajnë sigurt që janë. Ato hududet ekzekutive do të mbajnë sigurt që janë. Të gjitha këto rregulla tash ella të islamit që ka fol Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, do të mbajnë sigurt çip, janë këto. Si kur diqë ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i jakum wal, mu, wal muhdithati l'umur keni kujdis prej punve tre janë fe edhe këtu qëtoher njerëzit të cilet janë kundrështarë të kësoj reglë dhe të shirojnë me fut i qka trejnë në fejnë Allahu Gjellewalat dhe shirojnë të diqen si fej me njeri kia ta e ta është na as vetur mos vazitima e përzin adetin edhe ushqimet edhe jetën e përdishme me, me fejt ajo s'kotë të buje me qështë e në fejtë ajo s'kotë buje me adet Vetëm mos mos bëjë njëri në një adat i cili është i përzi me haram. Sigur që janë dasmët kur përzihen burra e graja me rakia, kjo më radh, ajo është, por puna e çezeve, këtë punë, adatësh. Dhe njëri duhet me bëto, nuk ka problem, nëse janë sendet halallet. Por këtu e ka për qëllimin shpikja në çështën e fesë Allahu xheleual. Nuk bën njëri me shpik mendime të besimit islam të cilat nuk kanë qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe argumentet shumëta se fejë allahu gjallera është nëndëru për mes bidatëve edhe regulli tajtë për garantimin se allahu garantënë që kjo fejë dhe të ruëtë dhe nga kajrujtë allahu el amur gubil ma'ruf u nahi në munker urdhërimi të minë dalimi nga keqëja kjo është obligim i shëriatët islam ku allahu gjallera ka thënë këntum khaira umetin u kërijët lë nësë jeni umeti maj mirë që keni dalë të njerëzit pëse? nga se urdhënin të minë dalimi nga ke ndalo një gjakëç, nuk i shikoni ftyrat e njerëzve, por shikoni të keqën. Ka thënë Sallallahu Alejhi dhe Selam, kush prej juve është një të keqë, atë ndyshon ata me dorë, nëse nuk mundat me gjunë, nëse nuk mundat me zemër, kësht imani më i doft. Ro, neve dham su Muhamedi Sallallahu Alejhi dhe Selam, çm muslimani çdoat reziston kundra të keqës. Një keqësi çka është? Ë keqësi në fe, nda lufton ata. Se pronë ata. Lat lat lat vendos në formë sistemi Letea e vendos në form ndryshme, çdo çdo kohë muslimani zgjohet me pranim ata. A zgjohet në form pa çka më bombë? Zgjohet në form pa çka më bombë. Jo, në kataguneve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çka më bombë. Nëse nuk bëj kà, nëse nuk bëj kà pas punës së zemrës, me zemër ka thon Sallallahu alaihi wasallam duhet më urrej. Nëse njëri bakt pjesëtar i, i të keqës, a mund të më thon se unë urrej me zemër? A është më pjesë historia e saj? Atajse mund të thoni, mësejër, kur vlatem se ka injunë, nëse asht për gjunova, nëse asht për kufrava shkufër, nëse asht për shirkeva shirq, nëse asht për bidatva bidat. Andaj për rregullava që Allahu na ka rrit në feën Islame dhe që garanton që do të ruhet feja, është emrru bil ma'ruf, të urdhësh të zot mir, të ndalosh nga çdo e keq. T'ndalish sheria e Islamit dhe na muslimanët e dina çështë. E keqë një gjallë zguzon në botë ata. A zguzon ti më botë? Ata Në nuk bëmi porsin këto sende Olla. Nuk bëmi porsin këto sende. Prandaj që pa po u porsin këto që ju përmendën, atëherë feja Allahu subhanahu do të fillon të njerëzit mund të qenë. A do të vinë kohë Olla se si nëometi janë këtu të qejë në cirku? Ka thënë sallallahu selam po. Nuk bëhat këto ameti para se të kthehen adhurimi i idhujve në Allahun Rabbik. Madi ka përmend Sallallahu selam, "Elā taqra ta zveishu la tasila kan ba'ta raf raf." Latit edhe Uzzazit edhe Hubejnit të të të këthën, të atë grahë, të gjëvejshurët duke bëta gafët Sin dohët kjo Allah zërët, duke u dohë pësu feja kështë Duke i lanë muslimantë këto regula Pra feja Allahut, subhanahu ta'la, qenë ka feja dhe të me pranume të Allahut Shëriati Islam që ka shëriati me i përsosur Shëriati Islam nuk lejon që besimtari me dajtë para Allahut dhe pe Amerit Salallahu ari ve sellem dhe na obligon neve që ti i nështërojme Allah të shëriatit më njërë të pëllot dhe na obligon cdoherë gjatë polemikave të këthejme të Allah dhe pe Ameri dhe shëriati islam nuk pranon dhe e konsideron të kojtë cdo dhe për që është në kudrështim e shëriatit na pengon nga cdo shpikje në fe dhe na urdhron që të urdhrojmë në të mirë dhe ndarëm nga e keqe me këto vëzër kjo është garanta افس الله سبحانه وتعالى انك تمني الله انك رتفان ان تعرض من دتروات في ان كتني دريسا دون الله سبحانه وتعالى الله ان باب علينا تشيمي امنا بسنيك تصيفه روي كتفيت الله سبحانه وتعالى الله ان باب تولوا تش روين كتف هذا نا نا بان ثواب منهه دليل نيت الجكيمت على اساس ستروي في الله جل وعلا وصلينا على نبينا محمد